mi encadocha no puedo y solo grito Baixamos a música de Rocío para recibir a outro... Mm... Sí, da Costa da Morte, non? Sí, porque acabamos de falar con EDC e agora vamos a falar cun, con o nosso correspondente Óscar Rey. Moi boa tarde, Óscar. Boa tarde, vos a vos encanta vos, a Costa da Morte. Me parece a que non so descapaz de deixala nin a sol nin a sombra. Temos moitos pero... seguidores desa zona e entón hai que facer aproveitar. Claro, facer E <risos> claro. ademais Bo... Rocío paga pena escoitala. E entón eh, sí, pois, pues... si sí, a verdade preciosas como estabades poñendo aí un pouco, visitando sí. vosaltros do Facebook é unha maravilla, verdade. Que si sí, bueno, hai que cantar que está este tempo bastante complicado e ben Intuito, sí, últimamente o vento no, faivos un poñiño de. Sí. Pues, non vemos o sol ningún día dos que desde a semana pasada que falei con, sei que era un vale, ali, bueno, complicada, O malo, é para as para as rías que, que, que, que ese ese vento e ese sí. malamar es que estropea muitísimo o, sí, o marisco, non? Actualmente estaba na casa no mar de Corme. Mm. arriba todo, que hai unhas boas vistas na bilhota que miraba para fora e había bastante temporal bueno, alguns eh, defensores deste tempo quidinha, pervera, tamén, no? de que dín aquí a manera de superverda tamén moitas veces que recuperar un pouco pero bueno, ah, non dirán os de mar que non van Claro. que traballar e os barcos están parados o secado no mm -hmm. final vai un pouco por onde lle considerar bueno, pois pues nada, se si queredes eh, comentovos un pouquiño o correcellemos no diario que pasa na Costa.gara esta semana aquí na, na Costa da Morte claro, claro eh, empezamos polas últimas noticias porque o profesorado da zona mobilizouse esta semana pues, por unha millora dos ratios do alumnado por pues, unha mellora de, de calidade nos servicios reduciendo a burocracia aumentando pues, o número de, de profesores por alumno que, que boa falta fai e que se vai notando bastantes carencias. Sa acaba a voz de Galicia incluso unha noticia esta semana, nun ¿no? moi curiosa como que se hai algúnas especialidades de, de educación en Galicia moi difíciles de cubrir. Unha delas é precisamente a que me a informática hai institutos do rural galego como en Maceda mm -hmm. que levan desde o mes de setembro sin profesor. Carai. E se, se está acabando casi a evaluación correndo o riesgo de que hase que repetir o ano en, en esas mm -hmm módulos de formación profesional por non haber sí, professorado, sí. fixádevos hasta, hasta que punte este nivel bueno, esto quizás é un problema máis non do, do sistema educativo sino máis ben de que bueno, do sistema educativo tamén, non que non é capaz de traer talento eh, neste caso, persoas do, do perfil da informática para para a docencia, non? que moitas mm -hmm. veces pensemos pues, a que, pois pues, obviamente os salarios na privada son máis altos, sin que, mm -hmm. bueno, os requisitos mm, de entrada en educación eh, bueno, son moi complicados, moitas veces a xente non quere pasarse toda a vida dando clase, e parece ser que, bueno, a, o que se fai é un pouco mobilizar eh, unha serie de plazas para o funcionariado, pero sin embargo, despois hai xente que se cadra porque se sou quer pasar dous ou tres anos na docencia e despois seguir no outro traballo e iso é moi complicado entonces está como sistema un pouquiño pouco propicio sobre todo para algunhas ramas da formación profesional non? Non claro, claro. De, de, de todas, evidentemente pero si, sí, bueno, esta semana mobilizabase o profesorau sí. un pouco para pedir melloras na calidade do ensino, pasando pues, polo ratio melloras tamén nos nos salarios, no tempo eh, de docencia, é fundamentalmente pues, es, en baixar os ratios que son Muy importante Supoño que demandas que tamén por aí, por la zona... Seguro. A mí é no, importante, eh. tanto tanto na educación como na sanidade, hai que reclamar me, mellores servicios porque, porque é o principal. Porque se si, si non estamos educados, se si non temos un poquinho de educación, pouco podemos reclamar pues, despois. Sí. Si a, to, a todos tú se está sumando incluso pues, esa brecha importante que se empeza... A, a dar, non? Entre o rural e, e as grandes cidades, nas que, bueno, quizás non resulta tan atractivo irse a, a unha zona do rural, mentras uh -huh. que outra xente, pois, prefiere quedarse nas cidades. entonces estamos como creando unhas diferencias moi grandes a nivel xa Exacto. no solo educativo, xa sí. pasa tamén na, na sanidade e, e un, é un problema. Claro que sí. Bueno, Pois máis cousinhas, por exemplo, o co Concello de Fisterra segue xixindo un paso de peóns para a recta d'Anchoa, certo, nos últimos meses, bueno, sabedes que hai uns meses faleceu outra persona na recta d'Anchoa, eh, atropellada, entonces, bueno, volviu a xordir o tema das mobilizacións, conseguiu, conseguiu o Concello que lle que se puxara xa unha señalización de 50 na zona, vale. porque, porque a xa, os poros que pasamos todos os días, pues eso, que o radar este prácticamente radar móbil pues, constantemente, pero bueno, ahora veñen a pedir pasos de peóns. É vale. un pouco puxeras pues, tamén na entrada de fissterra que permitan pues que se mellor mobilidade aos aos peóns, de... claro que si. Sí. Claro. Claro sí. Eh, cousas recollimos esta semana que camariñas non escance o, o serpen todos os anos por estas datas eh volve a, a palestra o, o aniversario do do Serpent, que, como ben saber, despues, se en Punta do Boi, no ano uh -huh. 1890, e celebra xe teus anos unha e cunha ofrenda floral pola tarde, un acto sinxelo, pero que permite non non esquecer asas tantas asa tantas dúas persoas que Faleceron. morreron, sí. e o Concello de Camariñas despues, pois, eh, sempre está aí pois, intentando que isto isto non se pare de efeito. Eu creo que é unha das esencias da, da Costa da Morte, non uh -huh. lembrar os os accidentes que houve aquí, os naufragios uh -huh. e, e fundamentalmente pois, non esquecer que esta zona sigue sendo unha zona de moito tránsito marítimo e que este tipo de cousas poden pasar incluso uh -huh. pois, eh, tantos anos despois non Estábamos falando aí do Serpent, do ano 1890, Serpent, pero obviamente sí. houve moitas cousas incluso Eh, despoide isto. Bueno, más cousiñas, por exemplo, en Valdallo, siguen eh, sendo o pues, epicentro da recuperación da pillara das dunas, non que é unha especie da zona bueno, que, que se está intentando recuperar, é unha especie amenazada. E nos últimos eh, nos últimos meses están se levando a cabo unha pues, importantes eh, labores por parte das asociacións, incluso do Concello de, de Carballo, para recuperar, neste caso, pues, esta haja. ¿no? E siguen funcionando e traballando de forma moi respetuosa desde o Concello de Carvalho tamén neste, neste asunto. Destatamos tamén a importancia que ten os parques de bombeiros na zona as súas reivindicacións, eh ultimamente a tarde cando viña de de Corme, mm. pois pues, un accidente de bastante grande de tráfico aquí en en en C, mm. e evo recalcar sempre a importancia non a estar un pouquiño con eles, pero que están reivindicando pois pues, unha serie de de melloras tamén eh os parques de bombeiros da zona e que moitas veces se teñen que cerrar incluso porque non hai personal ou as horas extras non se paguen como deben y bueno, está vendo bastantes problemas tamén costantes de bombeiro da zona porque, este caso, a Diputación que é, que é o organismo que ten que, que velar polo seu funcionamento, pois non está facendo o y uh -huh. y bueno, empazan a notarse carencias importantes. Vaya. Mas couseñas para destacar, eh, por exemplo, pois... Eh, Podemos falar de que a Consellería de, do Mar vai habilitar departamentos no Porto de Camariña, se vai restringir o tráfico eh, no Porto de Laxe. Bueno, é unha serie de peticións que se fixeron por parte da, dos, dos pósitos neste caso. Uh -huh. tamén destacar que o Concello de Ponteceso vende eh, anunciar que eh, uns acordos coa Consellería de Servicios Sociais para postar marcha, marcha de varias ca, casas do, do Mayor que, que van a poñerse que van a puñarse en marcha neste Concello Ajá. e, eh, bueno eh, destacaba-se tamén a bueno, de, nos queremos que, realmente, pues que que as posta a marcha de Servicios Sociais nas zonas son vitais para que a xente maior non teña que eh, de, deslocarse non das súas zonas e ir para un centro de día que non se que non se fora daqui, non? Pero, bueno e, e, é moi importante, pois, pues, destacar Eh, pues, todas esas inversiones que se podan facer neste sentido porque porque crean a parte em prego na zona e ao mesmo tempo pues, favoracen o cuidado dos, dos maiores obviamente ¿no? máis conseñas para irme xa para non liarme moito máis sí, bon, sí. se é que ten necesitado o tempo pois pues que se pon en marcha unha un aplicación de surf diseñada desde Malpica que triunfa en todo o mundo durante Eh, pueden ver, se si escribides a Tremosa, uh -huh. buscádeme por aí en Google esta semana, son os deberes que vos ponho a Tremosa, é unha ola gigantesca que uh -huh. se produce en nas costas De, eh, entre corme e malpica de bergantín mm. vale? entonces ven un montón de xente de surfeiros aficionados aquí a, a corme a, a surfear esta esta va mm. en esa zona e onde precisamente pues o povo estaba cheo gracias a este tipo de turismo ¿vale? pues, eh, destacamos a posta a marcha denha aplicación de surf que por certo se crea en, mm. en malpica e que sea está disponible con moito éxito en apple en Apple Store, pronto estará tamén en Play Store de, de Android sí, sí, pues... Chegarános información de iso da, da, da ola xigante ou da tremosa sí. no? de, de, de, de da praia da Barda até a aldea do sí. Roncudo E si, sí, sí, efectivamente, ves como está desinformado eh? <risas> chegaronos... eh, aquí a redacción ten, ten moitas ah, novidades é claro, claro, claro, respecto... bueno, pues, eh, Fijadevos o que é aproveitar mm. eses recursos que a natureza nos pon tamén para claro. deslocalizar o sí. turismo non facer solo o turismo no verán senón tamén o inverno aunque chuvía a lances pero sí. os surfeiros a chuvia. non lles molestan xa sí, la con... cor me de surfeiros para para recoller a, a xigante non? a ola xigante sí, o, o, o galla que que, que, que se fa e ademais despues fan vídeos extraordinarios relacionados mm. con eso non pois pues eu tiño un amigo que é médico xe mm. é surfeiro mm -hmm. iba acá dize, tal, e dixome díxeme é que non sabes a donde vou ir a surfear e dicio boa costa da morte claro claro claro tremosa, si igual, Mosa, sí, aquí sí. varias zonas eu tiña a suerte tamén aquí de vivir ao lado, para Mar de Fora, onde tamén hai unha pra praia, pois pues, que os surfeiros aproveitan bastante. É sí. un turismo máis, un pouco de turismo máis, como moitas que se poden ofrecer e bueno, hai un montón de cousas na Costa da Morte que obviamente vós estai descoñecendo e deixando ir. E isto pues, nos axuda a a deslocalizar o turismo, que é moi importante. Claro que si. Sí. Bueno, que, que se dalle dalle vida tamén a sí, os soteis claro. e sí, os restaurantes. Outro, outro dos polos que deslocalizan a ao turismo na Costa da Morte e os aquí en unha xornada micolóxica, pola mañá as fresas non son de moita calidad porque chove moito, pero é outra, outra forma de Ah, claro, claro, claro, claro. Sí, claro, que si, sí. ademais os, os cogumelos de Galicia Oye. son millores cos aquí. Bueno, bueno, hai de todo, eu hay uns turbinas hasta en Suecia, eh, non basta menos, castañas en Croacia, na costa de Istria. Sí, ah, increíbles. Bueno, bueno, increíbles as castañas, castañas tremendas. De ber, de ber un o inserto de, de, de Galicia. Sí, eu creo que sí. Falando de castañas, desfrutade moito dos magostos e se non vos mandan castañas de Galicia vinde a buscar, vinde que xa un me entendo Feliz San un Martín Unha aperta grande Moitísimas grazas por a túa crónica tan explícita e tan importante que poden ampliar, como dixe hai un momentillo, na página que pasa na costa.gal, non? Efectivamente, www.que pasan a costa.gal, información diaria todos os días da semana e tamén pois, recordarlle recordarlles aos ointes que mañan se os retransmitirá sempre en Galicia na Radio Ronco hasta da mañá. Moitas grazas. Moi ben. Un aperta grande. Grazas. Bueno, a outro momento. Tá robo. Vamos a despedir a Óscar Con máis música Me parece que teño aí Aires de Pontevedra Que tú non escoitaches eh, Nosos ointes tampouco Vámoslo a poñer Que temos tempo suficiente Para Para, para poder escoitar É eh, un poquiño longa Pero esta pois. esta peza Está interpretada Por Carlos Núñez Acompañado Dun Dun dunha banda de música ah. Unha banda de gaitas Extraordinaria Xa veredes eh, Seguro que vais, vais a disfrutar Queridos ointes Aires de Pontevedra